خامنګا اصول حدیث کې د خبر دبل تقسیم منګه شروع کړو چې اغا په اعتبار د قبول او د مردود سره د خبر سو قسم دینو د خبر مقبول سلور قسمونه اغه منګه ذکر کړیو خبر صحیح لی صحیح لی حسن لی او حسن لی غیری ہی. نبیان منگا صحیح لی ذاتی ہی داغی پینز شرائط اغشو او نور خپائی کی چی سور بندہ بحث کئی پسحیح کی بلا بحث تے او زو سوچ منن دا کاؤ چې به زم په دغه گفتگو باندې به فلال اکتفا وکړم چې زبا سه په خپل سر کې ورغلې ما او دا سن چې پکی تاسو ته سيزه د ګرانه دوه په اسانه دوه په ګران د تنشي ما به د صحیح منګه او وکړم داګه من مثال ذکر ک او صرف په دغه پینځو شرایط باندې منګه به چې په دې کې دا پنځه شرایط د پکار دی نن او اودارنګ مثال مونږ ذکر کده بخاري نه د حدسنه عبد الله ابن یوسف تاسو پکار دادا چې دا کم مثالونه سره مونږ وایو لکه تر دې زه پورې مونږه تقریبا سنهلس احادیث هغه مونږ ویلې دي په مثالونه لکه مثلا منګه د خبره متوافر مثال ویلې ده من کذبا علی متعمدا د خبره مشهور مثال منګويلې ده ان الله لا یقبذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد دارنګه منګه مثال د خبره عزیز ویلې دی چې اغا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده دارنګه منګه د دا خبره غریب مثال ویلې ده انم الاعمال بالنیات داري دا غریب مطلق دغه مثال غریب نسبی ان النبیا دخل مکه وعلى راسه المغفر ده سہیلی ذاته مثال من قرون ویلې چې قال البخاری اخرجه البخاری حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن محمد ابن جبیر ابن متعم عن ابیه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ في المغرب بالتور نن منغا د خبره مقبول دویم قسم وایو د خبره مقبول دویم قسم منغا وایو ترتیب که هو پکار داد دا چې منغا سهیلی غیری هی وایو خدایات ساته سهیلی غیری هی تدی په جنگل د موقوف دا د حسن لذاتی په تعریف بانی د حسن لذاتی په تعریف بانی د دی پی جنگلو دا موقوف دا نو د دی وجه نا اول د حسن لی تعریف وایو حسن لی ذاتیهی چه منگ کلا او نو منگ با انشاءاللہ و تعالی بی پس دا غینا دا صحیح لی غیلی دا غی تعریف کو ایک حسن دا لغتن دا دا صفت مشباس غدا حسن دا د صففتې مشببههسی غه ده لا منه ده چې تاسو لکه خبره په ذهن کې ساتلی وي چې همیشه دپاره د صففتې مشببه چې کم وزن دی نو هغه فون وزن را ځي بلکېفت حسن همصففتې مشببه دیټیک شو دا د حسن نه دی معنا د جمال سره. ومانا د جمال سره د دې تعریف او د صحیح لذاتی تعریف کې معمولیو غنته فرق دی د الفاظو په اعتبار اوغه تعریف هغه ده تاسو کو تسهیر مصطلح الحديث آئنده مطالعه کوئ نو پدی کې تقریبا دو دري دا د حسن لذاتی اغزي کرکړي دي د امام خطابي دا غو تاریفي ذکر کړه دي امام ترمذي دا حسن لذاتي تاریف ذکر کړه دي خو منګه د ابن حجر نبات تقریبا دا سمرا دا زمانه چې د شپق سو وکاله تیر شو نو پدی کې علماء د ابن حجر په تاریفونو باني او ابن حجر چې اصول حدیث لکم ترتیب ور کړه نو علماء په هغه ترتیب باني اعتماد کړي ادی وجنا تسیرو مصطلح الحديث کې هم چې کم دا تعریفونه ذکر کړی دي نو په اخر کې د ابن حجر په تعریف کې وایي تعریفه المختار کم چې هغه غوره تعریف ته د حسن لذاتین او هغه دا دی او هغه د ابن حجر تعریف ته او هغه سده ما اتصل سندهو بنقل للعد تاریف د دې مختار تاریف هغه دادې ما اتصل سندهو الحمدلله بنقل العدل الذي بنقل العدل الذي خف تاریف مان زه را به چټ کې شیر ک خو ابن حجر په دې تعریف کې بازی الفاظ ذکر کړی دي کوم چې من په لومړنی تعریف کې ذکر کړی و خو هغه زه ماسکف کړل ځکه د سېلی ذاتی په تعریف کې دا و عن مثلیه اله منتها هو ابن حجر په کې دغه الفاظ ذکر کړی دي لیکن دغه الفاظ د دې درست نه پریوزي ما صلسه نه بقل عاد الذي خف ضبطته من غیر شو والله علت دکان خپله تیسیر والله هم پهاشې په مسل بانې اعتض کړی دی و ليس المراده بخول نه ممثل ان نه ان يكونونه جميع او ررجال اسنادي قد خفه ضبطته المراو يكونو, خ... يكونو كلو هم او بعض هم ولو واحد من هم فقط و انکان باقول باقونه عدواً تا مز ضبطې ل عبرته في الحکم على الحديث سبي دنا رجلن في اسناتناغم په دغیبانې اعتاس کړی دی د وجهه تاریف نه منږ مثل الله منمنت دغ الفااستې من ریکل مع صله س هو ب الذي خففه ضبطته من غیر شدود ولا علت دا دا حسن لذاتهی تعریف ده دا آغا حدیث ده چه دا غی سند متصل وی او دا دی نقل آغا راوی که چه آغا عادل وی خا آغا عادل خف زبطهو چه دا غا زبط آغا یعنی آغا خفیف الزبط راوی وی عادل وی خفیف الزبط راوی وی من غیر شذوذ ولا عله او دا روایت شاز نه او دا روایت معلول نه دي روایت کې علت نه ښوا نوبدي کې دا شوا سند به متصل وي دا شرط امغد صحیح له ذاتی والا راوی عادل وي خو صرف دراوی په ضبط کې خفت دي تام نه ده بلکې پي کې هلكه غونتي يې په حافظه کې معمولي کم زوری ده يا مثلا و کتاب کې ته بازي غلطياني هغه پاتې شي وي دي منګ بدلته بتوره مثال صرف د حافظی مثال رواخلو هغه د کتاب چې کم زبط دي هغه به مونږ په زبانې پریږو د س یو غني چې تام مثبت راوي دا د 100 پرسنټ د حافظي والا راوي دي او خفیف الزبت راوي دا د 85 پرسنټ یا د 90 پرسنټ والا راوي دي 85 90 فیصد والا راوي دي دا خفيف الزبت دي او یا دا شوو ده 95 پورې دي او تام مزبت هغه 100 پرسنټ یعنی مضبوط راوي دي نو حسن لذاته دي توي دا هر حدیث ته چداغي سند متصل وي او ددي نقل عادل راوي کوي خدایات ساتي پسنت کې اکثره راویان اغتام مزبت راويان دي چرت یونی نیم راوي پکې خفيف الزبت راوي دي د دغه يو نیم راوي د خفت او دا د زبط د دا حلقواله داغي د وزن اغه روايت د سهیل ذاتي د درجی او د مرتبه نه راخته شو او هغه حسن لذاتي شو دا معانه ده چې د حسن لذاتي ټول راویان عادلان وي او ټول به خفيف و زبط وي دا غلطه دهخه بلکې داغي ټول راویان تام مثبت راویان وي یو نیم راوی چرته خفيف و زبط راوي وي دا یو نیم راوی د خفيف و زبط د را وجنه هغه روایت د سلیل ذاتی د مرتبی راخکته شو او وغسه شو اغه حسن لزاتی هي شو او روایت بن او نه معلولوی د دې مثال مثال بدتځ ذکر کوم کم چي تسيرو مصطلح الحديث والا ذکر کړي دي ترمیزی مثال دي ما اخرجته الترمذي دا حديث دا امام ترمذي راوړې دي پختل سنن او پختل جامع کې امام ترمذي دا روایت د خپل استاد قتيبه نه قال امام ترمیزی فرمای حدثنا قتيبه دا حدیث منتق قتيبه بيان کړي دي قتيبه وي ما خپل استاد حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي ما ته دا حدیث جعفر ابن سليمان الزبعي بیان کړي دي جعفر ابن سليمان الزبعي عن ابي عمران الجوني اغه دا ابو عمران الجوني نه روایت کړي ابو عمران الجوني دا دا ابو بکر ابن ابي موسی الاشعری کمچ صحابی ده مشهور ابو موسی الاشعری دا ابو بکر داغ زوی ده تابیل ابو عمران الجونی دا ابو بکر نا روایت کوي ابو بکر سوک ده دا, دا ابو موسی الاشعری رضی الله عنه داغ زوی ده اغهوی ابو بکر قال سمعت ابي ما دخل پلار نواور دل یعنی چانه دا ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه نکلا د حضره العدوي دشمن مخامخ ولاړ دی یع د دشمن په حضور کې د دشمن په موجود غی کې میدان, میدان جهات کې دا وایورلی یو چې به مثالله عشري ویل قاله رسول الله ص الله عليه وسمه د الله پ غمبر فرماي ان اببل جننتې تحت لا صوف که بشکره د جنت دروازې دا د تورو د سوری د لاندې یعنی مطلب دا جنت په جهاد کې تحت زلال سیوف یعنی جنت په جهاد کې وی امام ترمذی داغه طریقه دادا چې هغه روایت ذکر کی او هغه پر روایت باندې حکم لګای د دې روایت ذکر کول نه بعد امام ترمذی سوي هاذا حدیث حسن امام ترمذی اکثر ان شاء الله چرته د ترمذی په دغه باندې به با هڅو چې ترمذی داغه کار سره دا حدیث حسن ده امام ترمیزی کلا کلا حسن لغیرې د پاره د الفاظ استعمالی لیکن په دې فرق څنګه ده ودایات ساتي دا, دا پتاه لګی چې بنده کلا راویانه مګوري چیر راویان دا څنګه دي نو داغه دا نه پته لګی بیا چه ده دی حسن نموراد دا حسن لذاتی او اوکا حسن لغیری ده دا روایت دا حسن لذاتی ده وجه صدا زکپدی که سلور راویان دا بلکل کرا او تام مضبط راویان دی سیوا د جعفر ابن سلیمان نا جعفر ابن سلیمان کمچه د قطعبہ استاز دی قطیبہ عادل راوی دے اتام مززبطتے امام ترمیزی عادل راوی دے اتام مززبطتے ابو عمران الجونی کا عادل راوی دے اتام مززبطتے ابو بکر عادل راوی دے اتام مززبطتے او صحابی خواسم Ahmad subhanallahum audul دا سلور راویان قطیبہ ابو عمران الجونی ابو بکر او ترمیزی پخپلہ دا اصلورو وړاند راویان خصي قراويان دي عادل دي او تام مثبت راويان دي سیوا د جعفر ابن سليمان الزبعينه اذا غبارك محدثين وي فانه حسن الحديث ها راويان وباني چې دا کم احوال او د دې چې دا کم حالات ګورو منګه د دې لپاره چې کوم بنیادی کتاب دې د ابتدائی طلباو د لپاره د ابتدائی طالب علمانو د لپاره دا غو یو جلد کې به د ابن حجر اسقلاني اغي توي تقریب التهذيب دا یو جلد ځان لواخلی په بازار کې د ملایويږي تقریب التهذيب مختصر مختصر معنا دا ده هلکه غو خزیم جلد دې بزرگون و راویان به ذکر شوی دی خو ډیر په مختصره بس په یو یو خرخه کې په دوو دوو خرخه کې په یو یو راوی احوال اږي ذکر کړي دی نو جعفر ابن سلیمان الزبعی بارکه هغه وی دا راوی حسن الحديث ته نو دا حسن الحديث د دې استلاحنا تاسو ته معلومه شوه چې حسن الحديث د یو راوی مبارک محدثین وای وداغین مراد صحیح یعنی دا اغه راوی دے چې عادل دے او خفیف الزبت دے دا راوی عادل دے خو خفیف الزبت دے ذکر علما په دبانې حکم سره لګی فانه حسن الحديث نو د تا اندازه اندازو وشي چې دا راوی هو قرراوی دے فو دد په حافظه کې او په زبت کې لږ غنتی د تام مضبوط نه معمولی کمزوري شته دے یعنی تاام مضبط که سوفی س دی دا ووا چې پچان وې نو پ داسې په خبره پوه شوي نو د یو راوی د حسن الح د وجه نه دا روایت ان ابواب ابوابل تحت الې سووف دا د صحیح لذااتې د مرتبی نه رااکوش شو او کمی مرتبی ته دا حسن لذااتې ته راغېټیک شوه نندفار ذاك آفذا حسن لذاته استلاة او داس دكي ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة ومثاله ما أخرجه الترمذي حدثنا قطيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف وقال الترمذي عنه هذا حديث حسن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم وعليكم السلام